زهبو الى انه تعالى متقلم بمانع ایجاد الاسوات والحروسی فی محالها او ایجاد اشکال کتاب ایسی اللہ المحفوظ و ایلنم یقرانا اختلاف بینهم مولانا معتذر کلام نمانی چه کلام نمانی نفدی معنی اصوال لے چه اللہ تعالی تا کدا متقلم ہوئی نمتاز چه کلام نمانی نمتقلم تا سنگوئی دیو یاران الله <سؤال> تعالی <سؤال> چې متکلم وي مداري معنا ده نه چې کلام ورتهایم دی نو معنا ده الله <سؤال> تعالی <سؤال> چې متکلم وي دې مطلب دا دی چې الله تعالی ایجاد د اصوات او د حروف او کې په محلو کې الله ایجاد کړل د اصوات د حروف په محلو کې هغه محل چې سرت سیدل کائنات یا جبرئیلان یا نوح محفوظ دا اورولک باندې لئے محفوظ اویا جبریل اویا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې ایجاد کړي نو بیا والي سره الله تعالی تام متکلم وي نو علامه موسوف پدہ خبر را نا کل کې او دین ارستوا بیا دې باندې ناراضه ا هاتین درته نه دی نه چې د الله باندې تاست دی خطر که دو گوری جی بلاد دا مشتاقی کی بچاکی نیم موشتاق چه حملی کی بچاگانی نا غا قیام دا مبدی گواری دا موشتاقا اگر ایجاد دا مبدی نو گواری چغب ایجاد کردی ایجاد نا قیام دا مبدی باور پورششی مطرم و تحرکا حشتا تاوی چغب پوری قیام دا حرکتی چغب خارک دا یا <سؤال> دی عامه حرکت یا سوداچا پوری خاص چټلو چې او بیا دا چټلو چې عامه بیا شي دا مطلب دا چې کله خانت سره بایاس یا کا خانت سره ثواب ثاني چرتا مشتق حضرت دی وفا کا سبب ان چې او الله تعالی ته اطاعت زو او الله تعالی ته احمر وای او الله ته متحرک وایا ول ذکر چې الله خالق ته ثواب ته خالق د بیا ته خالق د حرکت ته دنیا بې نا و اسودو ابیذو متحرکون و غیره و غیره د سیراه نو دات کوئلې شي دات کوئلې کی نو چې تاسو خبره کی دا قیام به څنګه دما په وړي او دا تکلیف دما په ویشا دما په وړي باندې دا څه مو تکلیف وایي مې دې چې منواله دې یا اوبته کلام پرلې خپل کلام پرلې په محل کې نه د پوره کلام فاهم دې دې وایي د پوره کلام ت جل مان اوور کنو مارڪ ل ج قدرت مونظر کا ان کار کو م ثان مقلمان د ان کار د کضرو دنا لاقل من ممکن کجلقل شو چې پمانو کو حجم ا خبر د چ لا مقل دی محلل الاواذ یعنی یلته ما يكون الواجد وهادف صح اذا محل حادث ومل جد تصير شکونه نووی بمانی ایجاد الاصوات والحروف في محلها بمانی ایجاد الاصوات والحروف في محلها مقول محلل وك الله تعالی ایجاد الاصوات قل الله تعالی ایجاد الحروف قل له في محلها مقول محلل وك محلل السوق النبي کریم الله علیه وسلم او جبرئیل أولاً يجال يسكن لكتابات. يجال أنت لا إجابة للشكل لكتابات فلاحي محفوظكي. وإن لم يقرأ على اختلاف بينهم. إذا <تصفح> كنت تسلل شيء على اختلاف بينهم. بنافع اختلاف بينهم في معظم الدين الخلفوكي. دمات نبضی کو احجاد کی احتلاف کرلے بعضی خلقوئی کی احجاد پر رحمہ پوس کرلے و بعضی آخروئی کی پلیسان دی جبریل اور دنسیر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احجاد کرلے لیکن احتلاف خود ہی پر مند کی لیکن دمرا مسئلہ دا چی دا مطلبنی چی کلام ورکوری خائن لذکا فکر کلام و اندہم اور نبضی حادث تین لگا با اللہ محل کا حدث وانتا غره تعالی مو وصول پر پترچین مبالغ سره بدی باندې راست حاصل درا ديځنه امام مخیرمو ویل کی متحرک دي ته وشتکی او پاتہ هم دي چې قیام زم مبردغوالی کاي دل مبردغوالی ایجاد تامینه غوالی څنګه مساعد کیته وې قام بهله حرکت اطه بدی ته و چکا باندې ثواب اګه بدی ته چا باندې مهل با احمر بدی ته چا باندې حوا دیتو وې داسنا کنه خلق الحمره دغه ض احمر لا يمكن أن يكون هذا الوضوء لا يمكن أن يكون هذا الوضوء لا قيام مفتوح وعارفة وعارفة لأن المستقات حمليكي انجازنا وأن تطبيق لأن المتحرك من قامت بإلحاركة لا من أوجدها وإلا يصحح الاتصاب الباريك إلى أراضي المخروفة إلى الله تعالى وأن الله تعالى عن ذلك أولوان كبيرة لا يمكن أن نصف رده زه عمره زما یو مکتی او مدار زما د متعمنه خدای ته وګوره رسول الله ته وګوره رسول ته وګوره د چې زما د متعنه کیسه به منیکه ولی کله زما د متعمنه الله د متعال حقیز نه ده الصفات نه کیدنه یو وجود لري لکه زواره ځکه چې د خپل کله د امور عامه په دنیا کې امور انسان دا انسان د هغه څخه نو جنې په انسان منلای انسان منځ شي شهري نو دا د وګړو امونښت پیدا لري نو زمامو تعاوا زمامو تاعزه را چې کلام د الله کی پټه او قائم د الله تعالی په اوشي او په حرکت او تکاليف دي ترې وایي چې کیجاعت د کائناتې کړلې چې کیجاعت د کی یا سیدالکائنات صلی الله علیه وسلم کې وغيرها وغيرها یا په جبرئیل علیہ السلام کې دې ته دا زمامو دانہ کې دې ته نوې دې د واقعو قایمې مطلب واقعې مې نو بیا په تا دا سنجه دې به د مقتین موجودی واه الا ته دې سنجه زمامو دانہ منه زماده مو دانہ ازو منه سم مطلب چې مستقیقی وا فق زمانه حملې کې چاغه حل نه مصیق کړي نشا کړي لأن الله كان إطلاق المشتقين بناعا على أنه خالق للمبدأ يلزم أن يكون الواجب أسودا وابيادا وإحمراء وإلى غير ذلك لكن التواني بشقوق كلها بات الياه وآلاء لكن التاريخ بات المسلم مقدم مثلا ذا تاريبات اللي مقدم مثلا وزر منعظمك تواهي متحرق دیتاوه دغبة دیتاوه متكلف شده إيجاد تشاكر لده كلام ظانته اسفط وه ذکر دی خالد سوال الله تعالی ته ذکر دی خالد سره باور الله تعالی ته ذکر دی خالد سره همرا د بیا د ټول ما او هران کې د ټولنا د اطلاقات ییزو کې د غو اطلاقات دا یی دا داخوی جایز نه وګوره زمامو د او ما چې متکلم بدیته او چې کاند کلام کوي شي که متکلم چلته دی ته کې د خلک د اقدام ایجاد د کلام بیا په کار نه چې الله دې څنګه متکلم <متحدث> وایو اسواد و هغه بیا دې تموایا موږ الله تاسو دا وایسته کنه وای چې مستقات انا هم دې چې عام دمپ تای الله کو دې ثواب عمرت وغيرها لښته او تاسو هو سوج جون کې وای چې دې دی چې جاز ته ماپ دې الله کو اجازه ثواب کړل اجازه پایه کړل اجازه همره کړل بیا دې لا مستقات تم ثواب دې شي نه وا الا و الا كذلك نيشي سمات مجتث باه تا حملي کی تاغر خلق سمات کڑے نبیا ففقار دار یسح ایت اتساق بارخ اراض المخلوقات له تعالی لكن تعالی ما سرن فالمقدبو مثله نبیا بح اللہ طول اراض بدی اسلاف کی تاکول گور من گیا کہ یارا المخلوقات بس بغیر اطلاق فالمتلا کی جس کا اللہ تعالی ذوالجلال ہے دیا واسطے کے حساب دوبارہ تعالی با عرض ہے کہ مخلوق لے ہوتا اللہ تعالی ان اللہ تعالی کا اور تالی باطل لو اللہ تعالی کا قولون کبیرہ دی کی اشارہ ابوطالب ثالثن وجرملاجم ابوطالب ثالث ومن أقوى شبائي المواطات أنكم متفقون على أن القرآن مثل ما نقل إلينا بأن الجحة المسائل قواتر و هذا استزم و كل محروم بله إذا كان محروم بلاده وكل ذلك الإنسانات الحدوث بزرورة فهذا يحدث على جواب الحور و هو واقع الى آخرين يقول أنه لا أسفل من أجل المسائل يقول أنه لا أجل المسائل من أجل المسائل يقول أنه لا أسفل فرما يقول أنه لا أسفل من أجل مشهور إغلاقه و سؤال او دې د معتزلو دعاغه اغلاق او دا اشکار او دا اعتراض نه جواب کړ. دا هیڅ اعتراض کې اعتراض لري او جواب کړ. د دې خبرې پیژندر منګل پکار منشر سوالدار کړه د وړاندې لموضوع سره باڅوک په صفته کلام مونږه کلام په توګه څروک کلام د نفسري او بل کلام د نفسري تا متکلند کوا چې په پوری تمام د کلامی نفسري او دا کلام د نفسي د په کلامی, دا کلامی نفسي باندې موتذر او اِلَّا تَمَتَكَلِّمُوا اِسْتِ اِجَابِ تَا کَلَامِ پِرْنِهِ بَغِیَرِ او کلامی لفتشتی اینا وقت کلام کلام لفتی او کلام لفتی او حادث دی کلامی لفتی حادث دی ذکر با کلامی لفتی معنی آغاز و انتحارا او ما ثبتا قدموهو امتناع ما ثبتا قدموهو امتناع آدموهو ذا لے کل کتاب لے کل که اول اخیره اول اخیره اول اخیره اول اخیره داتی راجیه نا حادثه نو که اللہ قره خائمشی نو اللہ و محل ده نو ایده دین مجبورتیات تر ما خامنگا وائیو چه اللہ موجب تا کلام ده متقلم و تزکوه جه اللہو شر السوال نو تیم منتا وائی چه اهل <سؤال> سنتو <سؤال> تاس وائش دی کریم قدیم ده نو اجیبش انت خبر تاسو غوډیته سوچو چې د قران کریم تاریخ شې نو اے عملي سنتو تاسو زمون سره متفقې په تاریخ ک قرآن کې چې قران کریم دې د وای چې دا نوم دې لماده هغه چې هغه منطول شي الینا موږ ته په ماته د پته د مصاې کې وای یی مرصد دغو وی قارون کې دلیل وای مکتوب وای منطول وای تاسو وای موږ وای چې د قرآن وای دوی تاسو دې لزرو تا وګورای مکتوب بایو قجیل مکتوب بایو حادث مکتوب او تاسو چوئے منکولی نومنکولا اذا حادث شایتا یا لکا نکل پناسی کی راجی که بلیف دیکی او تاسو چوئے چی بینا دفتیر مسائب بینا دلالات کی فتح اقردو وی حالو منسک راکی نا او تاسو داوی چو قرآن کریم و مصموعی کریم و نوچھے مسموعی و مسموع قدیمی کا حادثی حادث مضا تون علامات سے حدود کیا ہوتے ہوئے پھر بھی آپ کا یہ بھی ہے کہ قرآنی قدیم قدیم ہے تو یہ کس طرح قدیم ہو سکتا ہے جبکہ ان میں سارے خواف محبت کے ہوتے ہوئے ان کے باوجود کو یہ کہنا کہ یہ قدیم ہے یہ عجیب کمان ہے یا عجیب عقل ہے آپ درست عجیب شاند خبر عزت کے دوائے سمات الدقيق الحدوث في اعواء متفشي جدا قد خبر لك وان او دليل الدرج روغل وقال ده بنما تياش هو سمات لما تسوي وان لو كان القران متصفا بسمات الحدوث يكون حادث لكن المقدم حق فالسال مثل استقر قران كريم موثوق في سماته واناماته وحدوثه ودو حدوث نو بقدره على حدسي مقدم حق تعالی فیصل وجرم منازمه ظاهرا که شکی چې سمات ته حدود دا به حادث سوای حقانیت ته مقدم سره حقانیت ته مقدم دار چې تاسو وای چې قران کریم بین د فټایل مصاحبته سب کوې چې قران کریم هغه منقول لې نو چې منقول شو بین د فټایل مصاحب شو نو خامہ خامہ مكتوب په مصاحبتي مفروب وي مصبوع وي هر اخول ارمه سو حدود دا ټول علاماته حدوث پکې موجود دي د دې باوجود تاسو ته حادث نه ده دا تاسو حاجبش ان بیا کی مونږ دا خو شپه او من اقوات تبع المعتزله و اسفكم تاسو متفقيه خبره چې قران نوم دې دا حدیث چې مونږ ترانه کړي او په ماده ته دوو جانبونو د مسائله کې تواصل او طریقې د تواصل سره دا خبره دا ناقل وغیرہ مستند کیږي کېدل او دیو مفروف و مصاحب کی مفروف بای بجب و مسموع بای بالغونا و کن گزانی که من سمات الحدوثی بی ضرورا دا ٹوٹ سمات تشانی دو د خوی اللہ و هو اشارہ الیل جواب قولی بی و هو دیو و هو سر جواب و رکے لیدی جواب لنگیز تغورا با خبری او دیو بیمکاو با لنڈ لنڈ خبری کوا پا مانا خبری نو جواب حاصل ده جوابدار دی قران ته چې بینه د فتل مصاېف وي دی چې منقول وي چې مکتوب وي دی چې مخرو وي چې مصمووي نو دا تور صفاتو نه دغالي دا د اکلامي لزيري دا د اکلامي ولې دا کلامي نو دا تور په حقیقت کې صفات لزيري حقیقت په دې دې موجود او مجازا فسقوتس کی کلام نفسی نمم چوایز دی اصلی کلام سمو د مقروض دیدار داره دا تثنيه فالمذول بحیث الدال یعنی تثنيه صفه المذول د صفه الدال دو حقیقتا لفظی ر خدې نفسی ته کوم غوایز نه را مجازا نو تا وای دا ور زکر چې حقیقتن مذموم تک ڈا پا غیر دا رینینا دا دینا اللغزی معلومیگی و تنه مصموری مفروءون پا غیر دا رینینا دا دینام دا لغزی معلومیگی لکه اصد چه پا غیر دا رینینا دا دنیحیوان مخترس معلومیگی نتاکانا همینگیده لدام آدمیگی نفسی ورما دا متشد کیگی ندام مجازنگ دا کاریگی لیوکی حاکیقت که هلکی مجازن تا سیادی ورا حطر حاکیقت اتباق اگر تباغری ته معنا چې لکم لفظنه او ظاهرا معلومه کې د لفظ په حقیقت کې لکه د عاقبت نه حیوان مختلس معلومه کې و علامه حقیقت د طباب وه او علامه سرینه په دې چې سرینه لکه کوم شی معلومه کې د حیوان مختلس بغیر د سرینه علامه د مجاز یعنی اصلاح او مستهیم استعمال د صفه باندې مصنع علامه د مجاز ده چې په محل <سؤال> لکه د 21 سپتمبر زمستان کې زماره نه ناس ته سبق وړو نو دغه ټاګه زموږه څنګه تاسو یې به ځنه وې نو دا غوړه ما نه آیا استعمال کې د افق په الهام دابا و دابا را نه مته به دا شي خارغه بعد استعمال د لغت په بعده مصما کې دا را مينو مجال نو عادانه حقیقت ته چې مصمو مخرو غیر تدبیره دا نفسی جوړونه متسي کیږي نه ثانیا نه دا ماجه و هوا الكلام ده قرآن اغازه کلام د اللہ تلاله نفسی ده مصطوب د ها پا مساحف و زمن که خوش شکل ده کتابت او ده سور و ده حروف و جاگه وار بانی دلالت جاگه وار بانی دلالت که جاگه وار بانی شو ده شکل ده صورت خوش ده بیا دلالت په پا نفسی بانینا اولا دا شو اثانیه او محفوظ ده ده قرآن زمن که ضرورو که باقا الفاز و مخیلو فا چا مانه؟ فا اغا اعفازو مانه جا غامو خياله دي یا اغا صور مخزونه فا حاسي در خياله فا حاسي در خياله فا اغا بمتزكيه اولا اداور مانه ثانيان دكراكه مخروع ده بألف سنة دناخو فا اغا خروكه سره جا غامو دي او مسموع ده نو غورا ده اعفازو اولا ده, ده ثانيان القران مسموع به اذان نادى بتلك اذن ف حروف ملفوظه اخرى نور مسموع او صفه التي ولدي حال منها بالقران الكريم تاع هو الا قران كريم اذا مقروء ومسموع ومسموع وموائع وغيره وغيره او وغير. ثاوه وتدي بوجود قبل نفي الفدي اغه دغه کې په دې د کې حال په دې کې حال نه دی مکتوب دا وایم کې حال نه دی مقرو دا وایم او په جبا کې حال نه دی مسموع دا وایم او په غوغونو کې حال ځکه دا مجازانه نه ښکته اغه حال په لفظي هغه دال به په دې کې ښه دال د دې مثال له دده عصب له په دې باوجود دله کینشته دده باوجود مثلا ددا اغه غاټ غوغونا اګلیش دی واغې وروغې وروغې ته وایم د دې باوجود دنه سډور خې هیڅ زیادت از ماره ویم نو ټیک تک اناغه مانه حقیقي راخو مجازات وکنه بده ته بده ماره ویم په دا پخې په بیا په کې نه کوم کوم چې په ځا کې حقیقي کیږم فواز ساده کوم څنګه زه به دې پیغام ننوره ترسره اما عذال کده حال نه په مصایف او کینه په قلوب او کینه په جذبو کې ان په وګونو کې بلکې د اعمانه قدیمه او پای معرفت خدایو لري چې د دې د نفس کې لېشي او د دل کې لېشي خو د او د دل کې کې طرفځ کې کې کپل نزن دال علي او د حزب په کې په اسمل محیل بهاغه نظم چې په خیال کې د دې فکرم کې درېشي کو نو او با چې چه او وزع دیدار و حروفو چه دلالتس که یعليه او با دی کلام نفسی دادی دارتی مثال خلقوی وی وور او موزیک دی او محرق دی لان دو او سیو تکیرم نار او جوهر دی موزیک دی او محرق دی نو دارا تاوار د دوور دی نفس موزیک دی محرق دی که معنوان او نزداد دا زه رات دې د موزیک له ور کوم د جما جما خو سولې کنه چې باندې جماو سولې کنه نه کلا وشه نو مأمونه دا خبره چې حقیقت ته ور ځان نشي راله نفل ځال ور باندې ځان نشته نو کلام دې لسی یو شعر یې حالتي چې په نو دا په لیکي ور چې په خې کې چې په دا قرنګو کلام دې لسی رځغان نشته یا کلم نفسی ده که دانه پا کلم نفسی ده لکن هر جو ارده موجیده مطرخ ده ده خبره نیس پا لبس کم راگی و ایک کوبیل کلم خلک پا کلمم لیکی و ولای امتی مومن چې ندا نراجده دیگی چه حقیقت تا ورده صاد شو حرکتی شي حقیقت تا د صاد شي حرکتی شي ما تاگور اوزه ورده مسیح زل که اوور دا که دا که ندا په خپل کې وایم ندا چې ذل کې ندا شي په څه نه پدې ډورډې پکولې شي نه پکولې شي هغه حقیقت ته ور وي هغه صوت او حرف نه وي هغه صوت او حرف ندا څنګه کې کلامي دکې دکلامي له سي دامه په نفسي هغه نفسي ځان څرلې نفسي ځان څرلې صوت او حرف دلې سي مسموم مفروه غیرات مکتوب منقوله دلې سي او نفسي ندي وصلی الله